Vendres a les 10 del matí fins les 11 en directe l'hora al peix fregit amb Ruben RR. Bon dia, doncs ja tornem a ser divendres, torna a ser el moment de l'hora del peix fregit i en aquest divendres, 4 d'octubre, tindrem la presència del professor i escriptor Palafrugellenca Jordi Serra Mayoral, que ens parlarà de la seva última novel·la. El darrer crit és una novella juvenil ambientada a Casa Nostra en concret a la Cala del Crit. Amb ell tancarem la primera part del programa en la que abans repasarem allò més destacat de la setmana que ha passat aquí a Palafrugell i també a la comarca. Doncs, som i eh. D'altra banda, però, recordem que a la segona part de l'Hora del Peix Fegit doncs, recuperarem una conversa que vam mantenir amb la Cristina Sánchez Miret, sociòloga de la Universitat de Girona, una entrevista que no vam poder oferir dimarts durant el programa especial de, enfocat en la campanya eh, la, la igualtat a la feina recompensa i us vam oferir alguns testets i per aquest motiu doncs, avui en aquesta segona part doncs, de l'Hora del Peix Feixit, us oferirem aquesta conversa enfocada en la igualtat de les dones i homes que segons la Cristina Sánchez Miret encara és fictícia, per tant doncs com veieu molta feina i pocs aliments, comencem! Ja veuràs per què dic això dels pocs aliments, uh, avui és un programa d'aquests que t'agraden a tu, una primera part d'aquests que t'agraden a tu. Que, que parles d'aliments? Ja, parles, ja parles de menjar ja ho veuràs, ja ho ja És veuràs. que avui m'has fet venir aviat i no he esmorzat encara, eh? Bon dia, Rafel. Bon dia. Que no l'havien dit, eh? Bon dia. Molt bon dia molt benvinguts, això és l'hora del peix fregit i ara mateix estem començant doncs, amb el nostre programa. Uh, a veure, de moment la primera notícia que veig no és perquè diuen que la gent que es dedica a l'art de menjar no gaire. no, no. Sigui que... Ver, ja m'ho explicaràs després, no?, de què fa això? Sí. Molt bé. Àlex, Susanna, nou director d'art de la Fundació Vilacasas. Efectivament, amb seus recordem aquesta fundació a Palafrugell i Torrella de Montgrí, entre d'altres poblacions. Susanna prendrà el relleu a l'actual directora d'art, Glòria Bosch, després de 18 anys al capdavant de la institució dedicada a la promoció de l'art català contemporani. El nomenament es va fer públic durant la inauguració de la nova presentació del fons de pintura del Museu Can Framis de Barcelona. El traspàs entre els dos directors es portarà a terme fins a finals d'any i a partir del 2020 Susana encapçalarà la direcció artística, mentre que Bosch seguirà desenvolupant aquells projectes iniciats per ella mateixa i previstos entre el 2020 i el 2000. 22. Àlex Susanna és escriptor, gestor cultural i comissari d'exposicions, fundador i director de columna Edicions i de columna Música. Ha dirigit la Fundació La Caixa Catalunya a la Pedrera, l'Institut Ramon Llull i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. A més a més, ha comissariat exposicions de Mallol a la Consal de Rotterdam i el Museu Marès Daniel N. Kauó en Kauaua, al Museu del Montserrat i Francesc Todó, a la Fundació Vilacases. Per tant, doncs, una persona amb molta experiència en l'àmbit cultural, com podeu veure. Des d'aquí, una abraçada a la Glòria Bosch perquè ha estat un plaer treballar amb ella durant tots aquests anys. Seguim amb més informacions, estem a l'hora del veig fregit. Anem a parlar ara mateix de Trail, perquè a casa nostra aquest ajuntament, la Santa Casa, del qual nosaltres també com a Ràdio formem part, hi envia a participar-hi tres equips. Efectivament, tres seran els equips integrats per personal de l'Ajuntament que participaran aquest any a la setena edició de Trail. Un total de 24 persones de sis àrees diferents, entre les que hi ha secretaria, esports, promoció econòmica, noves tecnologies, medi ambient i policia local participaran d'aquesta cursa solidària. Per tant, una miqueta una representació de totes o uh, moltes de les àrees de l'Ajuntament. Aquest és el sisè any en què algun equip de l'Ajuntament participarà en aquesta cursa de caràcter solidari. Recordem que en l'edició anterior en van ser dos els equips participants que van quedar en 65a i 74 ena posició del voltant de 230 i escaig equips que hi havia l'any passat. Mm -hmm. Per tant, doncs, unes bones posicions, malgrat que no és això el més important d'aquesta cursa de caràcter solidari, una Oncotrel que, com us hem anat comentant al llarg de la setmana, doncs, superarà tots els rècords, tant de participació com de donatius. Així seran 2.000 els participants, que prendran part demà dissabte a les 9 del matí des de la plaça de Can Mario per fer aquest recorregut dels 100 quilòmetres dels que consta la prova passant per Llafranc, Bagú, Pals, Val Llobrega i tornant fins a Palafrugell. En Lluís Comet, recordeu, director de la prova, avançava en aquesta sintonia que tres dies per l'inici de la prova els donatius superaven ja els 280.000 euros i que en aquest sentit eren optimistes de superar els 300.000 euros, que ràpidament és dit, però Déu-n'hi-do. Eh, recordem que en els sis anys anteriors pràcticament s'ha arribat al milió d'euros en donatius i també doncs lamentava eh, doncs que des de la Generalitat de Catalunya no se'ls no se facilites el tema de les ambulàncies del servei d'emergències mèdiques i que de moment han hagut d'avançar els diners perquè si no, no hi hauria ambulàncies per a l'Oncotrile 2019 eh, li han promès de praula que això ho cobriria la Generalitat però cada moment ens deia que ell no havia vist ni un dudu, no? com, com es deia i que de, de, de moment doncs l'oncotel és qui ha hagut de posar els diners per cobrir aquestes necessitats explicarem aquests detalls de com s'ha desenvolupat la competició, ha passat el cap de setmana dilluns, en aquest mateix espai i veurem si ja han arribat aquests diners de, de les ambulàncies o si de moment ha quedat eh, en paper mullat de moment allà a quarts de dues de la tarda podeu escoltar els Esports del Punt que hi l'entrevista que hem tingut amb en Lluís eh, Comet uh -huh. eh, això de, de les ambulàncies és cap al final, ens ho haurem per. Al per final, però eh, de fet dilluns sabrem com han anat les coses Ara sí que, que veig de què, de què anava això de què em parlaves. Espera-te, espera-te. Espera bueno... Jo de tot això em quedo amb l'última, de moment, eh? Vaja. Per no, la cervesa. Anem cap a Palamós, perquè el Palamós Gastronòmic afegeix un concurs de cuina d'arrossos. De no, no, no. Representants del sector de la restauració i del consistori de Palamós han presentat aquesta setmana les jornades gastronòmiques Palamós Gastronòmic 2019, que es faran durant aquest mes d'octubre. Entre les novetats més destacades d'enguany hi haurà el primer concurs de d'arrossos mariners. El concurs es farà aquest diumenge 20 d'octubre, per tant al que ve, al Passeig del Mar, i per presentar-s'hi cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme. L'objectiu de les jornades és donar a conèixer la gastronomia de la vila des de tots els àmbits, apropar al públic la cuina i els productes locals amb la col·laboració dels establiments i les entitats comercials i de restauració del municipi. La presentació del programa d'activitats, com com deiem es va fer aquesta setmana a l'Espai Peix situat a l'edifici de la llotja del Port Pesquer de Palamós amb representants del consistori i del sector gastronòmic i comercial de del municipi. A banda dels menús gastronòmics que presenten els restaurants i les tapes elaborades per les tavernes de del municipi de Palamós, un total de 32 establiments i hi haurà propostes lúdiques i culturals. Per tant, doncs, un mes d'octubre farcit d'activitats de Palamós, no sé si t'hi deixaràs caure. Arrossos mariners suposo que no, eh? No, no, no. Mariners no, jo soc dels, dels típics d'arròs, de verdures i de carn però eh? que n'hi ha boníssim és difícil de trobar però n'hi ha, ha. Mm, arròs i muntanya ai, arròs, mar i muntanya que també n'hi ha d'aquest eh? bueno, l'arròs típic és més de l'arròs a la, la, la cassola que fem nosaltres que és mar i muntanya o sí, mm. que hi ha carn i hi ha peix i hi ha I maries tot. i tot això ai, Sí, sí, sí, sí, sí. Gana em fa entrar, eh, que ho sàpigues, encara que sigui ah. de feix, eh? Només flairar-lo, ja va. Ja, ja. uh, això són els arrossos. Ara. Ara passem a un altre cos. I ara passem a Es Niu, que és uh, aquesta campanya gastronòmica tan llegendària ja que fa més de 20 anys que tenim per Palafrugell. Uh -huh. En concret, són 22 les edicions i aquest 11 d'octubre, per tant, la setmana que ve i fins al 3 de novembre, un total de 9 restaurants de Palafrugell tornaran a participar d'aquesta campanya gastronòmica que en aquesta 21a edició els restaurants que oferiran aquest plat emblemàtic de la cuina local són el restaurant L'Arc, la Xicra, el Pai Raïm de Palafrugell, el restaurant El Balcó de Calella de Calella de Palafrugell, el restaurant Llafranc, l'Hotel Casa Mar, i el restaurant La Blanca i el restaurant Terrassa Lla, a Terra Mar de Llafranc i finalment el restaurant El Clot dels Mussols de Tamariu. Per tant, tots els indrets de Palafrugell, pràcticament, que participen d'aquestes jornades gastronòmiques. El menú de la campanya consta d'un vermut amb tres tapetes com entrant, esniu, postres de sorbet, vins de, de celler espel, aigua i cafè a partir de 38 euros, segons l'establiment. Veig que va ser l'ibac. Que, que, que estic mullant el micro, eh? Sí. Com a novetat d'aquest any, a més a més, doncs, tothom qui degusti el menú opta tindrà un tiquet per visitar el Museu del Sur i per, visitar, eh, i per la visita guiada. És niu un exemple de la cuina dels tapers al mateix museu els dissabtes 19, 22 i 2, 22 d'octubre i 2 de novembre a les 12 del migdia amb reserva prèvia, això sí. I aquesta visita cultural s'afegeix a l'entrada gratuïta per visitar l'exposició temporal de la Fundació Josep Pla que ja es regalava en anteriors Edicions. i a més a més per tercer any consecutiu per si no n'hi havia prou es manté l'aposta per fer que Esniu arribi a totes les cases de Palafrugell i Rodalies que vulguin recuperar o simplement provar el sabor d'uns dels nostres plats més tradicionals amb aquest objectiu els restaurants que participen de la campanya enguany també ofereixen la possibilitat que la gent s'endugui a casa racions preparades d'aquest plat tan exquisit L'has provat tu ja? Òbviament ho ah, sabia jo. És dia de fiesta, la gent està contenta i todo saborelo. No, no és festa? Ah. Parlem de la festa de la cervesa? Sí, parlem, parlem. Doncs <laughs> pues vinga, anem a parlar de la platja d'Aro, perquè aquesta gent amb cerveses amunt i rall, trenta-dosena festa de la cervesa. Ah. I continuen fent-la, eh? Encara no han tingut prou, després de 32 anys. Jo so, suposo que no se l'han acabat. No, és allò aquí... que en diuen de Teutsch Bier, no? El sí. Nascés, en alemany, com es diu? Toberfest, no? Oh, Toberfest, va. <laughs> tira, tira. Aquesta és un dels clàssics de més tradició del calendari gastronòmic de Platja d'Aro. La festa de la cervesa torna avui divendres amb la punxada de barril i serà present al municipi els propers dos caps de setmana. En aquesta edició hi haurà fins a set establiments del poble, oferiran menjar entre els quals es troben el Don Quijote, la Riera, el Sevillano, el Mesón, les Delicias i les discoteques Gips i Zaza. De la mateixa manera, la festa comptarà amb les parades de dues marques de cervesa artesanal de la província de Girona, com són la Mosca de Girona i la Salveceria. Les parades rodejaran l'espai central de la plaça del Milenari on hi haurà taules i cadires encarades cap a l'escenari. Una de les apostes de la festa és utilitzar gots reciclables i, a més, aquest any, el segon cap de setmana de la festa porta diverses novetats a la programació. Durant els set dies de festa, l'Ajuntament preveu que passaran per aquest esdeveniment un total de 25.000 persones. La tercera, la Jo ja no sé si tinc gana tinc set. Parlen de persones, no han parlat de quants litres de cervesa. Això també seria interessant veure Sí, eh? perquè després podríem fer una divisió. És saber tants litres de, de cervesa, tantes persones, sí, no? a veure si la, els Mossos fan bona feina ara. a l'hora de la sortida de platja d'aigua. Anem cap a... Deixem el menjar i les cerveses ara mateix i parlem de l'exposició fotogràfica Mirades oblidades a Sàhara Occidental. 43 anys a l'exili que la Júlia, una Jova per la Frugelenca ens porta. Efectivament, l'organitzadora d'aquesta exposició va fer-ne la inauguració oficial aquest dimecres passat, i la jove que passava pels micròfons d'aquesta emissora per explicar-ne els detalls. Malgrat que en un primer moment la seva idea era viatjar al saharà per problemes de seguretat i perquè és menor d'edat, doncs finalment no ho va poder fer i per aquest motiu ha necessitat la col·laboració de l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharawi. L'entitat li ha cedit les fotografies que composen aquesta exposició i en aquest sentit la Júlia Tapes Tàpies destacava que des de CAPS li van cedir molt de material i que la tria que en va fer va, fer, va anar enfocada en buscar unes imatges molt concretes. Bueno, hi havia unes quantes, m'han donat moltes, i jo vaig triar les que més anaven relacionades, no?, per, que mostraven tant els nens petits com les dones i els homes tot una mica de tot, però no quan treballàvem, sinó només en, la, en els moments més quotidians de la seva, del, seu, del seu dia a dia. Eh, són 17 fotografies que mostren la vida quotidiana d'allà en els pobles que veuen les escoles dels nens, eh, bueno, el que fan les dones, els jocs que, fan, que tenen allà per entretenir-se i bueno, així, coses variades a la vida. La idea de fer aquesta exposició neix de la voluntat d'enfocar el seu treball de recerca en el Sàhara Occidental per la vinculació del seu amb aquest país. A més a més, altres detalls que presenta aquesta exposició és que malgrat que les imatges corresponen a diferents viatges que ha fet l'entitat, la majoria sí que són de la mateixa zona. La Júlia també explicava per què volia que les fotografies fossin en color i no en blanc i negre. La majoria són totes d'una mate mateixa d'aire, que és com un poble, totes, però hi ha algunes que són d'altres llocs, mm -hmm. però quasi totes sí. Jo volia que fossin amb color, perquè bueno, perquè hi han imatges que de la vestimenta, de la roba, els detalls que porten, eh, llavors preferia que fossin amb color, llavors ah, hi, ha, hi havia moltes imatges i algunes que eren, tenien... Estan fetes amb un mar més blanc que ja venia posat com una frase de la fotografia però com que jo volia que ho fes que fos més meu vaig tri fotografies que estan només emmarcades i més simples que mm. ja no estiguéssin no l'hagués utilitzat algú no l'hagués fet algú, sinó fer-ho jo eren com si estiguessin impreses recentment Així doncs, un bonic treball que podreu visitar durant tot aquest mes al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós i que forma part doncs, del treball de recerca de la Júlia un treball de recerca doncs, que segurament tindrà una molt bona nota Això ja ho, ja ho, ja no, som, no som nosaltres que li hagin de posar No me li hagin de posar És que no va haver barrejar menjar amb, amb altres coses? Ja eh? que quan has dit el nom has dit Júlia Tapas primer, eh? T'han de donar a compte? Tapes a caps, clar, tu t'estaves relacionat. L'hora del peix fregit sembra una mica de, de broma que us portem a terme, però les notícies són serioses, eh? aquestes sí que són de veritat i no les de l'està passant de, de TV3. Els aficionats de l'univers d'en Tintín, que és aquell que tenia una cosa aquí al cap que jo no tinc, tenen una cita inaudible a Bagú. En Tintín ve de Bèlgica i se'n va cap a Bagú? Sí, és... Uh... És belga, no? És un indià, també. <laughs> Yeah. <laughs> Doncs Bagú ha estat el municipi escollit com a seu de la quinzena trobada Tintinaire de Catalunya, un esdeveniment itinerant impulsat per l'entitat Milu, associació catalana de tintinaires que aplega cada any desenes de curiosos i aficionats a l'univers de Tintin, el mític personatge creat pel dibuixant belga George Remi més conegut com Erger. Gràcies a aquesta trobada Bagú es convertirà en guany en la capital catalana de tots els tintinaires vinguts d'arreu del país, agafant així el relleu a les poblacions que han acollit aquest popular esdeveniment en el passat, com van ser Martorell, Sabadell, Figueres, Mataró, Valls, Palma de Mallorca, Terrassa, Sant Andreu de Palomar o Ripoll, entre d'altres. Tot un cap de setmana dedicat a Tintín, durant dos dies les il·lustracions, pel·lícules i dibuixos de les aventures de Tintín seran protagonistes d'una trobada dedicada a profundir en la figura i el llegat d'aquest cèl·lebre personatge de ficció amb propostes lúdiques i culturals per a tots els públics que inclouen projeccions, exposicions i activitats infantils. Tot plegat, amenitzat amb un programa d'activitats prèvies a partir del 14 d'octubre, la trobada compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Begur, el Centre Cultural Escoles Belles, el Castell de Begur i Escutet Club Begur. La trobada, doncs, de en de Catalunya, no?, bàsicament. Mm -hmm. Doncs els haurem de posar la cançó de, dels catàrrecs, els amics de les arts, que també varen dedicar una cançó a Tintin. I tant. Temps enrere. <coughs> Doncs seguirem en aquest espai de l'hora del, del peix fregit i abans de tancar la primera part doncs ho farem per comentar una presentació del llibre que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 com us avançàvem a l'inici d'aquest programa doncs ens posem en contacte amb en Jordi Serra Mayoral que presenta el darrer crit una novel·la juvenil que es presentarà avui a les 7 de la tarda saludem en, en Jordi, bon dia Jordi Bon dia Gràcies per atendre la nostra trucada eh, aquest, eh, aquesta novel·la juvenil El darrer crit, una novel·la doncs, que, no, com no podia ser d'una altra manera i ho dic perquè tu ets palafruig i llenç si no vaig errat, eh, està ambientada aquí a casa nostra no? Sí, efectivament el títol ja dona una mica la pista El darrer crit, perquè té a veure doncs, amb un paratge de, de la nostra contrada, com és la cava del crit. Com et va sorgir la idea? Perquè tu ets professor, la idea o la sinopsi del llibre doncs, parla d'uns joves alumnes que descobreixen eh, un fet del passat eh, a través d'una recerca a, a la classe. No sé si té una mica de, de, de realitat també. Bé, no és no, que no estigui basat en, en la realitat, diguem-ne, en, en cap recerca que hagi encarregat a cap alumne, eh, però sí que utilitzo la figura de, dels alumnes perquè, bé, com a gent jove, com a adolescents, doncs eh, serien aquells que vivencien la història des d'una certa innocència i amb la ment oberta, no? Aleshores, a través d'aquesta recerca, ells van descobrint coses sobre la llegenda del crit i acaben esbrinant alguna informació sorprenent, que d'alguna manera xoca amb el que és la pròpia llegenda que tothom coneix. No? Aquest és el motiu pel qual és recorregut en el, a la recerca escolar, per aquests dos motius, no? per, la, per la recerca pròpiament i per qui fa la recerca, que són eh, dos personatges, a més a més, un, eh, diguem, de la comunitat musulmana i l'altre de la comunitat, eh, diguem, cristiana, per dir alguna manera, si no, culturalment, que colaboren que són amics i que juntament fan, eh, o conjuntament fan aquest descobriment, no? fan aquest procés. Uh -huh. No sé si sí, aquesta tria també d'aquests doncs, dos personatges és, és casual o també busques, doncs... Eh fer alguna espècie doncs, de reivindicació amb, amb aquest llibre i amb, aquesta, amb aquest treball conjunt en aquest cas que fan doncs, aquests dos personatges l'amint i en Joan Sí, efectivament eh, diguem, no, no es tracta tant d'una reivindicació perquè en última instància és només un llibre no és més que això i és una història de ficció però sí que quan va néixer aquesta història que neix eh, una mica de, de, del moment en què jo vaig haver d'explicar la llegenda del trit als meus fills em vaig anar donant que aquella llegenda no m'acabava d'agradar, no? I, I em vaig començar a plantejar coses, perquè hi havia coses que, que em grinyolaven una mica, no? I, com passen totes les llegendes, evidentment està narrada des d'una perspectiva amb la qual cosa automàticament subvia l'altre costat de la història, no? I, evidentment, en la llegenda del crit eh, hi ha dues bandes que intervenen i totes dues bandes tenen els seus motius, tenen les seves motivacions, no? I, i, i creia que calia atendre-les totes dues. No? La part històrica està narrada a partir dels personatges adults que hi intervenen, uh, i la part moderna, perquè són, diguem, es van intercalant les dues històries, la part moderna, com he dit abans, corre càrrec d'aquesta nova generació de gent jove que probablement entendrà la història d'una manera diferent. Aquesta és la teva segona publicació si no vaig errat i també doncs, enfocada cap a un públic un xic diferent uh, suposo que això també ve fruit de l'experiència i ens ha explicat una mica no?, com va sorgir doncs, que llegint aquesta llegenda a casa teva en, els teus, en el teu fill doncs, vas veure que no, no t'acaba de fer el pes per tant vas decidir donar una volta amb aquesta novel·la uh, què hi podem trobar aquí d'en de, Jordi Serra en aquesta, en aquesta, en aquesta publicació? En aquesta publicació, suposo que, a veure, en aquest cas no és una novel·la que estigui molt eh, enfocada, diguem, a la, a la introspecció, és a dir, en aquí no, no, no intervinc massa, diguem, no, personalment, però evidentment en tot allò que escrivim sempre deixem eh, que, que, que transpuï una mica la nostra manera d'entendre el món. I en aquest cas, doncs, des de la meva experiència com a docent, en centres en els quals he, he, he pogut copsar diguem, tot el que té de bo i té de complicat la convivència entre cultures, doncs és un tema que a mi doncs, sempre m'ha semblat que era, que era interessant, sobretot perquè crec que encara no està suficientment resolt i, dissortadament, amb tots els esdeveniments que s'han produït a Catalunya en els últims anys, tinc la sensació que és un problema que està a flor de pell i que jo penso que és positiu que el jovent, encara que sigui modestament a través d'una història de ficció, doncs comenci a plantejar-se eh, aquesta necessitat de pensar una mica com pensa l'altre, no? És a dir, eh, està molt bé que hi hagi una tolerància envers... No som com nosaltres, però penso que hem d'anar més enllà de la tolerància. No? Hem de ser proactius i hem d'arribar al moment en què puguem compartir eh, allò que pensa l'altre també, no? una uh -huh. mica l'objectiu d'aquesta. Aquesta doncs, és la teva experiència també, tu com a professor ho veus a les classes, no sé si aquesta mancança doncs, ve una miqueta donada també per la societat en general, no? com s'estan desenvolupant i també com estem veient que estan tornant els extremismes una miqueta, això no sé si et fa posar una miqueta els pèls de, de punta en aquest sentit. Sí, sí, perquè això genera diguem un discurs que és molt perillós, que és el discurs com tu comentaves de, dels extrems, el discurs de la veritat absoluta, jo la tingui tu no, i el discurs en conseqüència de la desconfiança i, en última instància, de l'odi. No? Mm -hmm. Aleshores, allò que desconeixem ens provoca malfiança, ens provoca por, i com que ens provoca por, eh, doncs preventivament actuem d'una manera agressiva. No, no vull dir tant en el sentit d'atacar físicament a l'altre, però sí de ignorar lo i... Bé, limitar-se, doncs, com comentava abans, no? aquesta convidència que no és ben bé convidència. No? És com, bé, jo deixo que siguis aquí, jo no et tu no et molestis a mi i, i anem tirant, no? I seria una mica això el que, sí, que és un reflex dels nostres temps, no? I, absolutament, ara sembla que estem fins i tot perdent aquest espai de, de tolerància i estem anant ja a la, en aquesta malfiança ja més mal entesa, no? Això suposo que també ha canviat molt amb el... Jo ara que fa, no sé, una miqueta més de 10 anys que vaig deixar l'institut, no sé si és complicat, eh? al final, l'educació doncs, també ve molt donada per la que reps a casa, però amb el tema de la informació, de, de com ara els, els joves doncs eh, adquireixen la informació, també eh, costa una miqueta, no? No sé, la teva vessant com a professor, si també toqueu temes de, de, dels mitjans de comunicació, de, de, de, doncs, de què fer cas i de què no, ara amb internet, doncs, tens molta més d'informació que mai, però també has de, ser, has de ser curós i has de saber triar, no?, per, per intentar, doncs, tenir també una, una miqueta crítica. No sé si això és complicat ara treballar-ho amb els joves més que no pas fa 10 anys. Sí, és, és molt complicat perquè, com tu deies bé, el que tenim ara és molt d'accés a la desinformació. I, eh, a més a més, les xarxes, amb els algoritmes que generen, el que fan és, com tothom sap, a conduir una mica les cerques en funció de les cerques prèvies que has fet tu, de manera que a la llarga, la informació que t'arriba eh, ve seleccionada per la pròpia xarxa i t'està oferint allò que tu has manifestat que vols escoltar. I com que és d'aquesta manera, el que no ens permet és accedir a la visió, a la perspectiva de l'altre. I el que fa és tancar-nos cada vegada més en el nostre espai. No? I a nivell educatiu això hem d'anar molt en compte perquè amb la introducció de les noves tecnologies de l'ensenyament, justament un dels perills és aquest, no? la capacitat de filtrar i d'accedir d'una manera crítica a la informació. Això pensem que és molt, és molt important i penso que, a més a més, hem de mirar d'enfocar de, de el perill de la creació de rumors diguem, no? moltes vegades molts dels estereotips racistes que existeixen actualment venen generats a partir de rumors falsos que es difonen i que la gent acaba acceptant no? per exemple en el llibre hi ha un punt en el qual faig esment d'un rumor que és comúment acceptat que és que eh, les famílies de la comunitat musulmana reben eh, uns ajuts desorbitats i els hi regalen el menjar doncs bé, això és un rumor que força de ser repetit és acceptat com a veritat per, part de la, per, part, per una part de la població. Uh -huh. Doncs sí, com dius tu, eh, la rumorologia ha existit sempre, però abans es feia, diguem, de porta a porta i ara es fa globalment, és a dir, és molt més, eh, accedeix a molta més població amb molta més rapidesa i és generalment acceptada com a certa. Jo penso que certament això, això és perillós. Doncs com veieu, semblava que havíem marxat del tema, però no, perquè tot està relacionat i amb aquesta presentació d'aquesta tarda suposo que, doncs, si la gent també vol intervenir en aquest col·loqui, en aquest debat, doncs estaràs obert, no?, una miqueta com, com, com, com, com afrontaràs aquesta presentació, a part d'explicar de, com, com vas escriure el llibre i tot això, també suposo que estaràs obert, no?, a, a les preguntes de, de la gent. Sí, sí, sí. A l'enfocament que, que inicialment havíem tingut era una trobada amb la comunitat educativa, perquè, diguem, és un llibre, una novel·la juvenil, mm -hmm. tot i que penso que és una novel·la que pot llegir gent adulta, perquè, diguem, tot i estar enfocada de cares al jovent, no renuncia a tenir una certa sofisticació lingüística, si se'n permet, és a dir, és un llibre que pot ser interessant per algú que li agradin aquestes històries, i, com deia, ho havia enfocat de cares a la comunitat educativa una mica per donar a conèixer les possibilitats que podíem eh, que oferir aquesta història per treballar a l'aula. No? Eh, tenim com a convidats un representant de la mesquita de Palafugell, que en principi donarà la seva visió, i després també eh, la directora de l'escola Torre Junama de Montras, la Maria Àngels Baquer, i una professora de la mateixa escola, la Paquita Díaz, que estan utilitzant aquest llibre justament aquest any com a part, com un element més, d'un projecte global que fan de centre que gira en torn justament a la pirateria a l'Emportanep. Aleshores, elles donaran també la visió d'aquest llibre, de, de com l'estan explotant didàcticament a classe. Doncs perfecte. La gent que ens estigui escoltant, segurament poder no sabíeu que, que hi assistirien totes aquestes persones, també perquè doncs, l'agenda cultural no sortia i per tant doncs mira també teniu aquest, aquest al·licient doncs, per, per assistir a aquesta, a aquesta presentació d'aquest llibre d'aquesta tarda el, de Rick Ritt. Avui n'hem parlat amb en Jordi Serra Mayoral, l'autor d'aquest llibre, al qual doncs agraïm que ens hagi atès i no sé si vols afegir alguna cosa més i, i si no doncs, ens acomiadaríem ja amb aquesta, amb aquesta conversa. Bé, agraïm-vos a vosaltres la trucada i l'interès i i efectivament, com deies tu, doncs, qualsevol persona que li pugui interessar, doncs serà benvingut eh, a sentir, doncs, què tenim a dir d'aquesta obra, que voldria remarcar, sobretot, que és una obra de ficció. Uh -huh. I no és ni una obra històrica, ni és la llegenda del crit reescrita tal com ens ha arribat a nosaltres. Eh? És justament eh, la versió que faig jo d'aquesta història, perquè tal com dic al començament del llibre hi ha una petita quotació que vaig posar que deia més o menys de memòria com que el pitjor amic de la història no és l'oblit sinó la llegenda. Una mica el que tinc a reflexionar amb aquest llibre és que moltes vegades generem discursos a partir d'una memòria malentesa del passat que conduïm amb un determinat objectiu. I aleshores amb una certa contradicció amb això jo estic fent el mateix. O si sigui, Jo estic permetent-me agafar una llegenda ha arribat als nostres dies com ha arribat i jo la canvio perquè em ve de gust canviar-la. Aleshores, una mica doncs, això, a tall d'avís, no és una novel·la històrica, no és un llibre d'història, no és la llegenda del cric, sinó que és una ficció que explica una cosa que penso que és interessant tenir en compte per tot allò que hem parlat al llarg de l'entrevista doncs, en els nostres temps. Jo no tindràs més a dir llevat d'això, agrair-vos l'interès i reiterar aquesta invitació. Molt bé, doncs Jordi, que vagi molt bé la presentació d'aquesta tarda i, de nou, moltes gràcies per atendre'ns. Perfecte, moltes gràcies a tu. Adeu. Doncs agraïm en en Jordi Serra Mayoral i amb ell doncs, tancarem aquesta primera part de l'hora del Peix Fregit. A continuació, uns quants consells publicitaris i tornem de seguida, com us dèiem, amb aquest cas amb la Cristina Sánchez Miret i amb aquesta càpsula enfocada amb en la igualtat entre homes i dones. Una conversa que vam mantenir emmarcada doncs, dins d'aquesta campanya de l'Ajuntament de Palafrugell i l'IPEP la, la igualtat a la feina recompensa us deixarem amb uns consells publicitaris i tornarem amb aquesta càpsula no marxeu gaire lluny que tornem de seguida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 Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, tornem de la pausa publicitària en aquest matí de divendres 4 d'octubre i a continuació, doncs, com us deiem a l'inici del programa, en aquesta segona part eh, conversarem o us recuperarem la conversa que vam mantenir amb la Cristina Sánchez Miret, sociòloga de la Universitat de Girona del Departament d'Empresa de la Facultat d'Economia i és que dimarts si us recordeu doncs us vam oferir el programa especial entorn a la campanya la igualtat a la feina recompensa que s'ha impulsat des de l'Ajuntament de Palafrugell conjuntament amb l'Institut de Promoció Econòmica i la Cristina, malgrat que no ens va poder acompanyar en directe, doncs sí que vam poder parlar amb ella al voltant de la igualtat, de les dones, a la feina i també en tots els àmbits de la vida us deixem amb aquesta conversa de la qual doncs, només vam poder escoltar alguns fragments en la tertulia de dimarts una conversa molt interessant que podeu escoltar a continuació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 i, i que a més a més no es trenca l'imaginari aquest no es trenca no es trenca la distribució de rols i sobretot no es, no es trenca uh, les responsabilitats, aquí li acaben uh, pertanyent, aquí se li, se li distribueixen socialment uh, i es veu tan clar perquè quan tu fas anàlisi d'aquest tipus quan fas enquestes o quan fas entrevistes, la majoria d'homes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 Sí, sembla que, eh, sí, al final, com que s'han anat repetint tant, eh, doncs sembla que sigui un, un fet recurrent i que no s'hi pugui fer res. Sí. I eh, en aquest sentit, sí. doncs, encara tenim molta feina també a fer i poder, no sé si, educació també, eh, en aquest sentit, cap als més joves eh, és, és una de les solucions, tot i que eh, primer també s'ha de canviar la mentalitat dels més grans, que són els que actualment doncs, estan eh, en les posicions de poder. Però...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 mol més completament masclista. En aquest eh, punt, doncs, eh, la veritat és que, Cristina, doncs, tindríem moltes temes no?, a tocar. Has, ara t'ho he parlat d'aquesta doncs, bretxa salarial no?, que encara existeix, també doncs, del tema doncs, de, que ja en els alts càrrecs continuavent-hi molt més eh, estan ocupats per homes que no pas per, per dones, eh, que encara ho miraven un, en el, les dades elaborades per l'Observatori d'Igualtat i Gènere que van sortir aquest any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 De fet, doncs, des de l'Ajuntament hi ha un pla d'igualtat no?, que es va desenvolupar el 2017 fins al 2020. Ara està en, un, en un nou, una nova fase, entrarà, eh, ho estem escoltant doncs, en aquest programa especial. I Cristina, moltes gràcies i fins aviat. A vosaltres, bon dia. <laughs> Com us prometíem, ha estat una conversa d'allò més interessant. Segur que també ho heu trobat totes i tots vosaltres. Aquesta conversa amb la Cristina Sánchez-Miret, que també podreu recuperar, òbviament, a través de ràdio pelafrugell.cat i amb aquesta secció dedicada a la igualtat, al final doncs, és una, podia ser una càpsula dedica, de les que dediquem a igualtat en aquest espai de l'Hora del Peix Fregit, doncs ens acomiadem per, aquest, per aquesta setmana. Nosaltres us recordem que tornarem dilluns amb noves càpsules i també amb allò més destacat que ens ha deixat el cap de setmana en matè mateixa de tant a la nostra vila com també a la comarca i d'altra banda doncs, ens escutem d'aquí unes tones escutarem doncs, en Gerard Pujies de l'àrea de cultura, al cap de l'àrea de cultura, comentar doncs aquesta presentació de la 25a edició del Festival de Jazz Costa Brava que tindrà lloc d'aquí uns moments a Girona, ens desplaçarem fins allà i amb ell doncs conversarem al voltant d'aquesta presentació Nosaltres, els de l'Hora del Peix Fregit ens retrobem dilluns, per tant doncs que passeu un molt bon cap de setmana